أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزود فإن خير زاد التقوى والتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفزتم من عرفات فاسكروا الله عند المشأ مشعر الحرام وازکروه کما حداكم وان کنتم من قبله لمن الدوالین مقصد ده سورة بکره بیان ده تلور مسلو ده اوله مسلہ اسباد دا توحید دوئیم مسلہ اسباد دا رسالت دره مسلہ جہاد فی سبیل اللہ و تلورم مسلہ انفاق فی سبیل اللہ سورت پر تلور برخو کی تقسیم ده اول برخه سلايت نو چپاريكي اثبات توحيد يعني اول مسالا دا ثابتول چ الله په ذات او صفاتو کې يو دي بيان شو تفصيلي دويم برخه ايت نمبر يو سول يو نه سول شپګه پورې ده پدې کې دويم مسالا اثبات رسالت يعني دا ثابتول چ الله په ذات او صفاتو کې يو دي ثابته شو په جوابونو د نه اعتراضات سره او به پدغه برخه کې آیت نمبر یو سلو درش په تنورسته نهفیده شرک فہیلو کړه چې توحید مضمون کامل شي بیا آیت نمبر یو سلو واو یا ن دوسو درې پندوسه پوره برخه شروع شو پر درېما برخه کې درېما مسله jihad فی سبیل شروع ده پدې معنی وضاحت روان دي اول کومه د جهاد معنا ویله چې جهاد کوشش ته ویله کیږي یا وسعت ورکو ته ویل کیږي بیا موږ د جهاد څلور مرتبه بیان کړې جهاد ما نفس جهاد ما شیطان جهاد ما مال کفر والمبتدعين جهاد ما کفر اوا سید کنه جهاد مال كفار والمنافقين او جهاد مع ارباب الظلم والمبتدعين خام جهات له مرتب بيان شو بیا دغه بعد جهاد دري منازل بيان شو یو ابتدایی منزل درمیانی منزل او اخری منزل په منزل کې دري خبري وي دي یو د مجاهد تربيت دویمه خبر د ملک اصلاحه د درېمه خبر د کور اصلاحه او په درمیانی منزل کې د جهاد د جنگ میدان قايدي او اصول بيانيږي او په اخري منزل کې د فتح او د شکست نو ورسته قايدي او اصول بيانيږي بیا اول کې آیت نمبر 3 لواویا کې د دېدایي منزل د کور اصلاحه لپاره لس صفات بیان د مجاهد د تربيت لپاره لس صفات بیان کړه چې پنځه صفات کا کې کی د بوزدلی به تن ختمه شي او پند صفات چې عمل کراولی سوستي به تن ختمه شو دا دوړه صفاتونه بوزدلی او دا د جهاد نه د معنی کې دو سبب ګرځي بیا آیت نمبر یو سراتاویانه د ملک اصلاح لپاره چلور قوانین بیان کړپدې ځکه نور قوانین بیانږي په نو صورتونه کې خو پدې ځکه کې د چلور بیان کړه یو قانون القصاص من ظالم. ځالم نه بدلا غسل کیږي چ ظالم آینده جوړ مونږ کی او نور ظالمان ته عبرت ملوشي او مظلوم مظلومان چې دی اوی مطمئین شي داوی دا دلاسه ووشي او ته دلاسه ملوشیم بیا آیت نمبر 20 اتیا یو اتیا دواتیا کې دویم قانونو چې تقسیم الاموال بل قانون شرعی چې د قانون د میراث په ملک نافذي چې هر چا له خپل برخه ميلاوي شي ورڅو خپل برخه ون خوشالي او په میراث منه دوی جنگ ورون ورون خبال خبال او جګډي نهي زکه چې خپلولي زکه د میراث کې اکثر خلونه مېنس کې ورونه ورونه سره خپي خپل خپلولي سره پریکيږي سره رحمي ختميږي او د خپلولي پریکول سره رحمي ختمول دا منه د په اسلام کې بیا د څلورم قانون د آیت نمبر 30 د ریه تيانه تر آیت نمبر 30 وات یا پوری دا حکم صوم له ارتباط النفس چې دروجه اهتمام وکيږي زکا دروجی سره د انسان نفس وټړل شي پروجی سره د لوګي احساس انسان ته او نور برکات ډیر دي بیاات نمبر یو سره اتا ته کی چلورم قانون چې ان او ان ال ارتشاء چې ملک په فساد ختميږي ملک په رشوت ختم ختمه وای دغه رشوت سره ما ظالم ظلم کوي او په رشوت باندې ځان خلاصي او عايشانه زیاتېږي په ملک بیا آیت نمبر یو سلو نهاتیا کې تعاديب الاقوال او تعاديب له کې ادب ته په پښتنو کول کی ادب بیان کړو چې پښتنه شوی و فلسفي یا ساينسي پهن استلکه خو جواب ورته حکیمانه ملاو شو یوه د ثابتې کې چې الله استاد فلسفي او استاد ساينسي سوالونو جواب در کول لازم نه دا خپل معلومه و دنیا کې دا الله کومه خبر کی اگا اخرت سره تړلی چې اخرت دې ورکه او تادیب الافعال یعنی په آداب او کې په افعال کې یعنی په عمل په کارونو کولو کې آداب ورکوړو چې هر کار کې نو طریقه د شریعت کوه شریعت نه که خلاف طریقې کې مدات اقوان ده د نیکینه ده که چې د نیکې کار غنی ب آیت نمبر یو سرونوي ک دوای زی ککه ددې دد دد برخې چې ووقات لوفی صبییر الل ہےجنګو ک د الله پلاه کې ک چوک د سره مقابله کوئی دغ د اسلام د اکی په خلاف او د اسلام د قوانینو په خلاف مقابل او سرک او سو ج قربانی ورکقعه دماللو او د بدن دری ادې بیان که چې د الله د پااره بهجن د الله ذا دپاره دویم چې هر کسان او سرجن چې ستا سرهجنگی ي۔ اضافي خلقونه ونه وژنې چاغه تاسو ران ل جنگي او دریم قانون دریم ادب کولاته د ولاتاته دو زیاته مکوئ به یو شپه هر اغله چیرې داسنګ دین د چې پدې کې قتل او کثال له پدې کې جنگ او جدال له داسنګ دین ده په کار ده چې د امن دین وي د صلح دین وي لکه څنګه چې اوس خلکو اسلام نه د امن دین جوړ کو د صلح دین د نه او جهادي پګي سيد لکو وي وی ویراج جہ اسلام کې چې د جنگ نشتره دا خاصه مليانو دا شی غکړي الله پاکستان چیرې دا جهاد غکړي نو اسلام او د جهاد احکام یې پاکستان پورې ووتړل یې سعودي پورې ووتړل او یې نور ملکونو پورې ووتړل اویش دا دین نه ده نو شبهرغه له دا څنګه دین ده دا غي جواب الله وکړو چې تو اشد من القتل کې چې تاسو خپل دفاع و نه کوي نو فتن به در کې عام شي کوفر به هم شي شرق به هم شي به عام شي د دوی هغه نارووا پروګراامونو چې د اسلام سره خلاف دی هغه به په تا عام کې روواژ ب کې دررکې نو بیا به د آخرت طببا بربات بی دنیا به چکې چې دنیا ته جوړه کې سر لکوونه بلډونونه جوړ کې وخر د طببا دا بهڅکې الله وي بیایت نمبر خ بیا بله او سره اغله چې یاره په جممات کې وککوو که جنگ وي نو الله هلته ووي تا جن کوي جنګو سروکه خپل <سؤال> دفاوکه زارهمه کوه خو تا سره ج نه کوې ت کوه بیا بله شوبحر اغلا چی په میاشو د ایزت کسه وکو الله کیوی چی چې میاش د ایزت کومه د جممات غنی قانون دی که پ حمله وکه تم حمله وکه تم جنگ سره وکه ف بتې عمله نه کوي تا سره ج نه کې ت سرهمه کوه بیا دی نه بعدیت نمبرې15وي کې ترغی بورکو انفاک ته چ ګوره جهات کې ب دا چې سوالونه به د نرو نه بلکه خپل مال بلګاوې د الله د دین د فقره او آیت نمبر 39 نوی نه د حج احکام شو روکړه پدې کې ترغیب دی یو کسم حاجی سهپتا چې سید حج هو کده احکام دي د اداکه نو چونکو بیانېږي دا ټول احکام اداکه په ځای کې هو jihad پرې نه دي دا نه ته حج د کاروې کال په کال میاش په میاش زی عمرې او کال په کال زی حجون له او jihad نه پاتې وباس کی نه چوینه شنو څکه وڅکه وڅکه نه وغلی نکل نکل کاوړه ضروري نه ده کاو کاپې دا راوړې نکړل خوشاباله هه لو ته خله وی نه شی به کوزيګر جګي کې به ته وته ولاه بسلتا آیت نمبر 253 نه وی کی سمسته نه نه ده شرایط کنه مې نه مله څنګه کنه نیسته را کنه و ته د یو درشه درس شروع دي ا شروک یو صبر نکي پینزمنټلسمټ د ویچ ورا درس نشته اغه کی ما کنه مطلب ایت نمبر رسول د حاجو شروع اول کی پینزمنټلسمټ صبر کوی لگا تاسو د غم جوړ کړي وزنه نه وزنه نه وزنه نه درس نه دې شروع اګه چاو نت کی مسئله لکه صبر کوی درس شروع کی اول کی د ته ګوري د ما دی ائیډی لا پدې کې د ما میکه بندي نو پوهیږي چې بس د درس نه شروع او چې مایک مخلاصي نو پوهیږي چې بس مایک مخلاصي او आवाज نه بیا پوهیږي چې درس شروع د خوند تا आवाज نه راځي به پښتنه کوي دا هج بیان شروع کوم چې حج جيحات صرف jihad پرې نه دي بیا دا هج احکام پرون سبق شروع کړم چې حج پورا کوي عمره پورا کوي چې نیت وکړا د احرام دیو ترډلو نو سېرمانې پورا کول لازم دي نیمه کې به نه پرګدې یو او لالا خاص د الله لپاره وکوي خلکو ته بزان نه خای چې ما زخه الحاج یما او هغه یوې اديسبه چې یو, یو حج کړی او یوې الحاج الحاج چې خډيري منډي ویلی کال پقال لاړی د الحاج وی ته خلکو بزان مخه او الله رضا لپاره حج وکم عمرې وکم او بیا یو قاعده جوړ کړو یو قانون مخه تراغو یو مساله مخه تراغلا چېرته چې ترزه احرام وتړم نیت وکم او بیا دڅوجه نه حج نه یاد عمره نه ایثار شمه بیا بچو د حج نه د کومره کې قرباني نشته ر نه چې احرام وتړم او د حج نه ایثار شمه بیا بچو کو نیت مې کړی دی غوړه د حج د عمران د احرام تړلو وقته کی دا نیت نه چې مثال خبر ته احرام نه تړله او ته اغه نه تا پروگرام وان کړي سخ کال زما دا نیت نه اخدا حج او پات شوي نه بلکې نيت هغه ټیم کې کیږي کله تړي دا هغه کې د حج نیت کیږي نیت به کوې لبیک الله به وې نیت به چې حج ته متو یا حج ایران کوم یا حج افراط کوم بس د دواګانی موګانی دا غري کړه یاد وی وی وی ته یاد نیوی ضرورت مستحب دی بس کو خبره دا کو دی نیوی ضرورت نه دی وکبنشې حجنه نو فما استیسرمن الحدی کومه قربانی چی تا غست د ځان سره د وړو پر پخوا خو ځان سره خلک وړلی قربانیان پیدل بتلو خلک کشته کی مطلب اغا بل حج له ورکا چاغه وی سی ولته قربانی کی او بیا تا تا اوار رولی کی یا وسر نخه کیدا پلان کی تاریخ پلان کی ټیمه پوره پلان کی وخت پوره احرام کیومه او بیا بچی دغه نه بعد بزه احرام وباسم نو ته دغه ټیم پوره دغه قربانی وکې نو بس نخه ځان سره کی دی. نن خص نن سبا خیر سولتونی ټلیفون دی من سبا به صرف اغه ټلیفون باندې وتا ته وایي چې بس قرباني دی وشو احرام دی وباسه احرام وباسه چکلا قرباني دی وشو ی اک قرباني زناور نهي په پیسې به وير کې نو هر پیسې وي نه هر څو به وير کې قرباني ودی غو کې دا د احرام د ادب د وجه نه د قرباني پتا لازم شو یو دا, دا وجه وا بل وجه دا چې دا نفل دا یو کار وکنه تا شروع کړو او تا نه پات شون دا د توس پوره کې بلما راغله چې را سرbsanga kuma nur khwasam ihram da yustuna makh ya ki anganje yani kala che ihram ba sei awwal basar ganje ke be ihram ba sei leg di khwas sid leg di khwas bad ders ke nur nisaba mut majuda wa kana khase ki nay wajira khwazi gama nur غا غټیم وخره وه چې کله د ااهرا وتو نوکه چېرته سر کې د مریزی راغله او سر خرول ضرور ووي نو بیا الله وي چې یا خو یا صدرې کو وسه دی نه کېږي نوکه وسه دیوي او سر کو کپکان تو ګټ نو دغه د وسه د دی نه ډیره وسه کېږي نو بیا قبانی وکقعه ځانله و ګټ چې ل میلیکه غوا کو مالدارې خبره ده وبیا د حج د ریکاسونه بیان کړو یو حج تمتو یو حجې کران او یو حجې افراد حج افراد خو صرف د غزي خلکو لپاره ده چې کومل توسيګي اغه کې بس میناله ولاټ شمینانه بعد برفات لرفات نه بعد وبیا مزدلفه ته مزدلفین نه بعد برټ میناله مینا کې التبیا شي اغولي شتننن متننن اغاتل مراسم ادا کی بیا راشي طواف حفاظه او کی او بس هجي وشه اغه سرګنجي کول مونږه کولا غټول کوکي او احرام وباسي او, او حج تماتو دي ته ویل چې ته د حج سره سره عمره نیته موکي ديزینا ان چې لاړ شي اول عمره او او وکي با او نو عمره د خلاصا شو احرام وباسي نو حج لخم خاصو پینزو ريز خوئي خلک مخک نزيد ديزینا نو بس تر هغه پر وبحرام وباسي او چې کړه د حج اتمز الحج راغله بیا به احرام تړو خپل د خپل د حج مراسم مته اغه کی شروع کی او حج کران بلکل د ته توغوند دی خو بس فرق په کې داره چې حاج کران کې د مرې ورستا احرام ستل حاج پورې به تکه سر وورې دي کل لا ور زی کارسونه وور ې به چې د به سه اراام کې به احرام ارا بد ل شي خو باصلی نه شي دا قسمونه دا بعضې مسله الله بیان کړي ن نړې سبق ک اللهوس د حج د وخته تفصیل کوي چې د حج موسم کلي ځکه مخکې ووي که نه کې چې خلاص ثلاثه ایام فل حج کے. رو دی روږيدي په موسم د حج کې او وروږيدي د غین وروسته دا موسم د حج کوم یودې نو دي چې هغه تفصیل کې وضاحت کړي الحج الحج اشهر معلومات دا اصل کې کلام دسی دی, دی چې اشهر الحج حج معلومات میاشتې د حج معلومی دي الحج اشهر حج د حج میاشتې دسی مېل شي ال حج اشهر ده حج میاشت معلومات معلوم دی یا موسم ده حج معلوم دی کومیاشت ده حج دی یعنی هغه میاشت چې پای کی نیت کیږي نا کومیاشت دی یو شوال میاشت شوال میا شروع کیږي د اختر د ورځې نه زکه په نوېشت ماندی یا په دیرشم باندې روزه خلاص شي اکثره نه وی شي یا اکثرا دیرش روزي نوبیا یا په دیرشم اختری او کډیرش پوره شین یا په دپاول تاریخ ماندی اختری دا دا شوال چې ده د دروړکی خطرنا والا میامه شوال شو د وړکی خطر میاشت دویمه میاشت ده غا ذلقاده شو او دریمه د ذل حج اولنې لسوريزي ټول دویمه ته ول لسوريزي شو شوال میاشت د اول نه والا تر اخره شوال پسې شوال چې ده میاشت اسلامي یو لسمه میاش ورپسې ذلقاده ده و زل قدم چه دا ده هج میاشتا او بیاور پسید دوله میاشت میاشتا ده و حج شروع که گی و ده حجی دا اول دا دا و ده اول لس و ریزی چی ده پکشامی ده ده لس و روز نبات بیا نور ورزی د هج ورزی نده بس نور د حج موسم خلاص شده ینې ته په دې دوه میاشتو او لاسو ورځې کې د حج نیت کوې شی په خو اوس دی اوس خو جاس کی کینې کی کی او بس په څو غنټو کې ورسیږي په خو په خلق په میاشتو میاشتو او مزل بچاو ورکو خطر به تیر کوو بس مزلونه به شروع کول چې یو میاشت بعد ورسیږي او نیم میاشت بعد ورسیږي دوه میاشتې بعد ورسیږي په دې دوه میاشتو او لاسو ورځې کې نیت خلق کوې شو لکه د مونږ خپل ټایم معلومی کنا زمازگر خپل ټایم معلومی د غرمې خپل ټایم معلومی چې داغه ټیم نه ته تر دې ټیمه پوری مونږ کاوی شي او د دې د نه مخکې د مازیګر ټیم نه مثال خبره یا د دې نه ورسته د مازیګر ټیم خراشه نه ځکه کینه شمعصدل نه نو دا غدونی مېشته چره دا یو کیسه مو د حج موسم داخلي کې پښوال باندې او ختمي کې پلسم ذل حج باندې دوه مېشته ولې سورېږي په دې کې امام شافعي رحمۃ اللہ علیہ داغه مسلک دار دي چې کله د شوال د میاشت نه مخکې یعنی د دوو میاشتو لورې څخه دمخکې چا نیت ترړي احرام ترړي داغه حج نکيږي لیکن امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فرمای نو امام ابو حنیفه به وی رحمۃ اللہ علیہ چې نا حج کیږي دا فقهي مسلې دوړه په حق دي د ورځ خبر خپل دلایل دی یو سره دا غویا ده او دلایل دی نو بل سره دا غویا دلایل دی خو امام ابو نفووی چی نه چې د 216 ورځې مخکیم یعنی په مثال خبر رمضان کله خطر مخکې رمضان میاشتي چا چې په رمضان کې د حاج نیت او تړلو احرام او نو د هچ کی لیکن امام شافعی وی چې نہ احرام په دغه دوه میاشتو لس ورځې کې تړې دغه دی مخکې بیان تړې په امام ابو نفع وی چې نہ مخکې کوتړم خیر دی اب امام ابو نفع رحمۃ اللہ علیہ د دلیل وی چې دلیل دارې دا چې اوسړې او د سوکی د ګرمي مون ذکرې مثال خبره او د امغه د ګرمي مون په وخت کې او د سوکی بیا دوباره د مون نورستا په هغه د اسمانه مازګر مون سکي کې کني کیږي د مازګر مون سکي کې نم دا رنگ ګور از او د س د شرط ته د د مونز ارکانو کې نه ده د مونز ارکان کومي ودي تکلیف تهریمته قیام د رکود سجدد د مونز ارکان دي لیکن د سجدہ او د او د س د شرط ځکه د شپک شرایط کی یا و شرایط کی چې کله د مون تاسو وې به یوه شرط چدهغه ده قبله ده مثال خبره او د جامو پاکواله ده قبله ده او د نور شرایط هم دي نو دا غرنګې دا احرام چرې دا روکه نه دی د حج دا د حج د لپاره دی چې احرام دی وی د احرام روکه نه ده په دی وجہ امام لکه څنګه چې او د 10 شرط ته کنه مونځ لپاره روکه تا د غرمې سحر او د 10 نو په او د 10 د غرمې مونځ مو کې د مازیګر مونځ مو کې او به د ماخ مونځ کې نو کیږي د ماخ مونځ کې نو کیږي نو دا غرنګې احرامم شرط دی نو کته دا شرط مخک نه وته دی د شوال مخک دی 218 ورځ د مخک نو استهجکی برحال مونږ چکه احنافی زکه مونږ د احنافو هغه بیان و اخره کئ او توغش امام شافعی ولادی نو غو امام شافعی مسلک باندې هغه باندې عمل کئ دواړه حق باندې د فقهي مسایلو کې حق او باطل ني د یو شي مې نه ځان پوي کئ کوم خلک چې په فقهي مسایلو کې د حق او د باطل معیار ګرځي چېرې کچار فلادين وکړ دا په حقي او چاچا ر فلادين وکړ دا بنا حقي دا خبر غلطه ده دا سوچ غلطته ده دا طریقہ بهږي غلطه ده فېکي مسایلو کې کڅو کر فلادين کوي نو هم جایز دي کڅو کې نه کوي هم جایز دي پاغه محدث ته په دې محدث ترې پوه شئ ا کڅو د امام مالک رحم الله عليه الطريقه ځان لده کڅو چې پاغه طریقہ مونږ کوي چلور تریکی خو صرف دي په بخاري شریف کې چلور تریکی د درو پلیدانو چې کومه طریقې دي کوم څلور دي په دیکره امام احمد ابن حنبل ځانه طریقہ درف پلیدانو او امام شافعي ځانه طریقہ در پلیدانو او امام مالک ځانه طریقہ دا هغه کی به خره پلیدان نشتا ای کی صرف هغه یو یو نمز کیشته نو او د امام ابو نفا په مسلک کې رف اوین پهول کدي صرف چکره تهکبر کې به دغه لاسونه پورته کولدي بیا ټولمونک کنی شتهې په د چلوور وړو تکو باندې هاد ې یو ایمان د خپل ایله مطابق یو معولبیاو ګرزلو او بل بل او بل بل او بل بل ودانا چې څوک رپل دین کې دا نه با حق شو با دا, دا حق باطل جوړ لاړو کوپر لووتونه او څوک چې نه کوي هغه حق یا څوک چې کوي نه هغه حق باندې څوک چې نه کوي دا فقهي مسلو کې حق او نه ښه اختلاف کې حق او باطل د صحابو نه احاديث موجود پیغمبر نه احاديث شته دي مشهور حدیث په مخ کې بیان کړی په مسله کې اختلاف راغو د مازیګر په منسکه نو باز خلکو پلار کی منځو کو باز خلکو کو, کو بنو کوریزه ل منځور سه نو چې پیغمبر استم ته خبر راغله نو پیغمبر استم او دوی دوه سېدي نو ګور اختلاف خو د دوه دو دو دلمنس کې لیکن پیغمبر خداونه وي چې یو حق ما دی او بل باطل ما شو پیغمبر دوی دوه سېدي ځکه فقهي مساله وکنه عقيدي مساله خنوا د تفریعي مسایل ویلې کېږي فقهي مسایل ویلې کېږي او د عقيدي مسله نه وا چې پکې د په جنجالو بهرحال د فقهاو مینس کې دغه د فکې مسلې دی بس یو وی چر د سیده بل وی چر د سیده بدوړه سیده دوړه زخلد لایلی نو الحج و اشهر معلومات میاشت د حج یا د حج میاشت معلومات معلومات معلومی دي اغه دونی میاشت دي البته امام ابو ونفای و خبره کوي چې دغه دوه دو میاشتو لاسو ورځ د مخکې احرام ترل خن دي حج د کیږي خو خنه دي دغه یو یو فمن فرض فيهن بسغ سوک فرض فرز کڑو پزان باندې فيهن پدی میاش کی الحج حج څنګه فرس کڑو یی نیت یو تڑلو احرام یو تڑلو د پزان باندې حج فرس کڑو نو فمن فرض نو چاچ فرس کڑو پزان باندې احرام یو تڑو نیت وکړو فيهن پدی میاش تو کی پدی دو میاش تو لاسوریزو کی الحج حج فلا رفسا نو نبی د جما خبر د خزی سرا ولا فسوکا او نبی حکم د ما تولو خبر د الله ولا ج دالا او نبی د جنگ جگړې خبره او فالحج ته حج کې مړه د انسان مجموعه د چلور او قسمو صفاتو اول کې ځان سره انسان د چلور قسمو صفاتو مجموعه دا یو ته ولکي کی صفات ملکی ملکی یعنی د فر ملك فرښتې ته ولکي کی صفات ملکی ینه هغه صفات چې هغه د فرښتو صفات دي انسان کې د فریختو هغه صفات یو نوعم اعلی چولیدا دویم ده صفاتې حیواني حیواني صفات چې خوراک کول دي صرف او جما کول دي حیواني صفات او کې خوراک کول دي او جما کول دي دوشو درینده صفات درینده گئی درینده گئی درینده گئی درینده گئی پوششوی دیده ولی کی گئی فسق چه انسان درینده جوڑه شی او د الله احکام ماته گئی پدی منت تفصیل شو او سالورم در صفات شیطانی چې په دی کې جګ د په شیتان کار دو کسان په جګړه واچ دو کسانو خپل میکې ړهده د دو کسانو مننسکې اوسی اچ ښ او میړه مینسکې اوسی اچ د اواز ټولله بندېږي او که څنه چل دی نه پوهګ سکی سرده اوس صحیح شو اووضې خ درس کوم به او سی جو کوئ خواه. نو صفات شیطانی دته ویل کی چې دو کسان په خپل مینځ کې په جنگ واچا دو کسانو مینځ کې شیطنت کوا دو کسانو مینځ کې چوغلیا نه کوا دا یو خبر بل لور دا بل خبر بل لور چې خپل مینځ کې سره وځيږي دا ټول صفات په انسان کې الله چولې دي نو الله وې ته د غدري صفاتونه حیواني صفت چې په ری کې جماده یو ځکه دل دی خې سره نو دا داصیفت پریدا یو ا جوارا کولا جس کړه یاسیما او یو فسوق فسق فسق الکیه وتوتا یو شمع طول او وتل لکه مثال خبر وسره جیل کی جیل مات کی اوزي نو پارابای کی په لغت کې دی تلکیه وتل چې شمعت کی, کی, کی اوزي فاسق تفاسق ول ویل کیږي فاسق, کی. فاسق ت شرعی اصطلاح کې فاسق تفاسق زکه ویل کیږي د الله احکام ماتي د الله حدود ماتي او د اوزي دی تا د گی در درندگی صفات چې ته د الله اخکام ماد که حدود مات کې اوزی دا دا اللہ دو حدود دونا متفاسک شوی درنده شوی آیا و شیطانی صفات دی چای که جنگ و جگری دی اللہ وی دا غدری صفات پریدا شیطانی، حیوانی او درندگی دا پریدا زکا او اغا ملکی صفات اختیار که ملکی صفات فریختی نو جمع که ویشی نو خوراک که ویشی. فريقته نه فسکاوې شي او نو جنگو جدال شي اغه صرف د الله اطاعت کوي صرف د الله تابعداري کوي څوک پروکوه ولر دي تروسه پوری پروکودي څوک په پر قیام ولر دي تروسه پوری په قیام دي تر قیامت پوری په څوک په سجده دي تر قیامت پوری په سجده دي څوک چي ده توافقي څوک چي ده یو عمل کوي څوک بل عمل من الله مکرر کړي ده تر مرګ مرګ پوري هغه پغی د کلامان قاتبین لیکل کوي زموږ په وګو باندې ناس دي دوه کارمدار ده د الله عبادت یو قسم چې فرښتې کوي چې الله او تو حکم کړي ده د باران دي موارد باران دي موارد نه ته باران پغی من الله مکرر کړي ده او څوک چي ده پویشي مکرر ده څوک بلشي مکرر ده دوی د الله د په کې د الله حکمات ول ولا صفات نشته دوی دویکه صرف صفات د تعدی تو الله وی چې ته راضی حجلا نو ځان کې صفات ملکی ځان سره وړا بیا غ د حیواني د دا درندهګي او د شیطاني صفات لري کزان نه پوه شو او کول خو پرې د خبرې به ام نکې یو خوی کول کنا او یو وی د ناروا کار خبرې کول الله کول خو لرل لري خبر دا دغه ناروا کار خبرې بم نکې دا غي بارکه د جي ما خبري باندې کې اخذ سره د فیسک خبري باندې کې د ملګری سره چیرې دابو کو دابو کو دابو کو فیسک ماتول انده الله حدود ماتول ډیر دی اوس چا مثال مثال خبره زنا ده شراب ده نورم حدود ډیر دی نور ور سره ور سره ان شاء الله به تلک حدود الله دا پوری د الله دي او دی پولم فلا تعتدو دی پولم تیریږي نو دا قرآن کې ټول احکام چې لټول د الله په بس دا چې د ماته کړته دریندښې بس او جدال شیطاني صفات نو دا درې در ور زده نه لری که ځکه چې ته د در دربار عالی را روانې یو اوچت دربار ته را روانې د الله دربار ته را روانې چې د الله دربار ته راځي په پاک راشه د ملکی خوینو سر راشه صفات سر راشه هغه شیطاني صفات د رندګي صفات او حیواني صفات ځانه لری نفمن فرض فيهنا فسغه سوق چې فرض چې فرض کړو په ځان باندې فيهنا پدې میاشتو کې حج نفلا رفسا و نه بویدې جما خبرې د سره ولا فسوكا او نه بویدې حکم نه بویدې خبرې د حکم د الله ولا جداله او نه بویدې جنگ خبرې په الحج په حج کې کول خبرې به م نکې و ما تفعلوا من خيرنا او هغه چې اوو کایتا سو من خیر ننځني کی یا علم الله نو پویره پغمن الله جهج ک ځان خلک مخبره وا چې حج لارواني ما الله در باندې پوی دکته نیکی کې حج لارواني الله در باندې پوی دي تر ځان دنیا خبره چې پلان کې سیب الحاج سیب روان دي حجلا اوب خیر وي پلان کیز لور رسیدو پلان کیز لور رسیدو او بدار وي ولا خیر وي عمر حج لور رسیدو دا فیسبوکونه کی بیا غه پړاوني بیانوی چوز پلان کیزي کده اوس پلان کیز کده اوس پلان کیز لا ورسېدون والله دو یو څل خلک خبره هر انې کیچکه مته الله د پاره ک کنه نو چې الله د پاره د ونکړه دا, دا, دا خو شرک ده زکریا چې دا نبی رسولان فرمایده د شرک یو قسم ده زکه ته عبادت الله د پاره ک او ته پدې کې بل شریک کده الله سره الله لزان نه خه او بل لزان خه و او مزتگزاره او عالمه او حجیس او خیراتی سو بیمی و ما تفعلو، او حقا چه او که شو که اسو یونه هنگی، من خیرنسنه که نو, نو پوید اللہ پاگی بانده، خلق و خبرواله زورت نیشترن، دردنگ جوڑا، ما جوڑا و و تزوگو، و تزوگو، او توشا توشاوه لکه که پختو جبکی خرچی تا سفر خرچ و او توشاوه سای، خی... فین نخوا فان فا خیر زاد التقوا پس یقیننه غره توشا اغه تقوا ده غره پدیځه کی الله وی فرمای شزان سره توشوی سه سفر خرچ وی سه کنا دانه ته ځان سره روانه حجله او خرچه ځان سره نه وډه ولته وڅکه سوالونه پکې په نور وانه بزن بوجکې نازان سره خرچه وی سه چې اغیزی پور چیزان سره د لارې خرچ می او چې ورسه گیم د خوراک او د اسکا او د هر څه سره خرچه وی دبل معنی بوز نشي سوالونه کې او نو وتزود نو علوي جهاد لذيذ ان سره خرچوي سا یو زل امام احمد ابن حنبل رحمت الله عليه تا یو سړي راغو وتوي وځهو حج لرواني ما امام سه بوتوي چې حاضرخه الله دې په خير بوزا څنګه رواني خرچه مرشه دي توشه موشه زنس برابر برابر کړي امام صاحب دا پتا و چې کې دا غریب دي څنګه حج لپاره روان دي حج کوړل خرچه لګي نو د ورته وی چې نه توکل علالام کړه الله می توکل کړه امام صاحب ته خدا کوړل خبر ده چې الله ای توکل کړه رواني نو ځان رواني نو دوی ځان له خونی روان قافله کې رواني ما امام صاحب دا خو الله توکل نه شو دا په قافله مې توکل شو دغه وخت الله نه کې په قاف دخل کو نه کې ځکه خ خامخه چې حج لپاره رواني نو خلک چې وور دا پلاانې غریب دی نو خاامخ په په خوراک کې خصو سره خلک کن جوسی نه کوي دا خوته ایمان سې وی دا خو ته په کافلی واللو اوې لګیا توکل کې پله من خو توکل داې چې اوه یو نو الله بهدی سات بس درې شوي نه ریخ یو توکل دی یو جبر دی او یو دهریت دی ده. دهریت یا اللهده د درې شو دا, دا په نزان پوه کوئ توکل جبر دته ویل کی اول جبر نکئ جبر دته ویل کی چې وسړې اسباب نه استعمالي او د وی چلاوی ماته نتیجه را کیخه لګي وسړې کروند نه کئ دانان نه فصل نه کری پټه نه او د خپل پټ نه ناس چېر بس الله به ما رض دي خيره فصل پیدا کی کنه او بنویر کئ او د وی چېر مطلب خو فصل ملای وي د اوس جبر ده د خدا سوچ کج د توکل خدا نه ده دا جبر ده چې اسباب نه استعماله او چېله به را که نه خځه نه کوې بهله بچ را کې داسې کېږي اوقل نهې ده که نه خه ذه به الله به بچی در کوي بیا نو دارنې یو سړی اسباب نه استعمماللی او او دی و چې بس اللهرا کې او الله بنتیجه نتی جمع ته خرا کې نه خواځږي نه او ته به و چې ماله برریزک میلاږي نه میلاږي پوه شو دا رنې خلک اعلم حاصله او دپاره کوش نه کوي حاقت نه کوي او کور ناشته و ب توپکرا کی کنه یل <سؤال> هم حاصل <سؤال> کوز د کو قرآن بمز د کو حدیث بمز د کو یل <سؤال> هم لیکن خوځی کی نه یل <سؤال> هم پسې شله خوځی کوشش تیر وکي تکلیف تیر کی دا رنگه لګ منډه و یل هم پسې وګه تنده تیر کی دان تیرې چې بس اعلی توپیک واړو چې لمل براکې لمل لاویر کی او کور کې د کینې وای کنه ربي زدنی علم ربي زدنی علم وای زره پرنه لک پر خو دی ضرورت یه علم الان ندير نوته خوځيږي حرکت په پختو کې مطلب لکه نوې حرکت وکا وې ته بارکت کې خوې او برکت کوي خوې او کې برکت اچي داتو كله چې ته حرکت وکي او نتیجه په الله <سؤال> باندې پرې دي پټه وکري او او د پټي اغه فصل <سؤال> داغه خو نتیجه یعنی خو فصل <سؤال> په الله پرې دي کله کله اوسړه پټه وکري خو خواري مهرتو کې لکن فصل خو نه خيږي بیکار او خجولې ځکه بځدا مد الله خو چې تفصل وکرې تکلیف تیر کې مصیبت تیر کې او نتیجه اللهې پردي چې بسس د الله خو ده خفصل را کوي او خفصل ن را کوې به ه ځمه پوه شو خه د نور که بچه در ک که نه در کې دله کار دی پوه شو اعلم پسې د حرکه وکو نو کو اوس خاالم کېږي که نه کېږي د لا کار دی الله بس پوهږي یا به د خام کې او یا به کې شي بخی بعض خلک علم پسې کوشو کلیکنغس علم اس ل سره کمم چې د غواړي نو دیتهویل کې توکل. چې ته حاقت وکې او براقت پله پرې دی چله الله بررقته دا ته وکل دا داته وکل نه دی چې حرکت نه کوې او چې بس برکت بالا چای که نه دا جبر دی. او یو د دهرییت یا الله ده چې صرف په اسباب ومانې اعتمالو کې یاره پټای م کلی غریې کړړی او ب می خې وړي دي شپوریې ت ررکی ورتا خ <خو> دانه مې کرلې ده خسره سره می کړې ده او خو خوړمې پګې کړې ده فصل به مې خوې دا اوس دهریت هریئت نه فصل به دې کله او نه واړي فصل د خنشي کېدلې په دې وخت مې کله کله غسړې بیا فصل لپتمې ځکه د پغه خپل خوړې او په اسباب باندې تمې اعتماد دي بس ما خوړې کړې ده د نتیجه خو به خام خاسي خام خا به د دې نتیجه نتیجه ده هغه به نوخپل هغه اسباب من اعتمادو کې دیتو دو ته ویل کېږي د رییت الحاد پوه شو چې په مادی شوي نو سړی اعتماد کې نه دام نروواده دا. او جببر هم نرووادهی ځل په یجممات کې څخک ناستو امام سر خصید م لاې په مبسود کې مبسود دغه کتاب نوم دی امام خصی احراف هرا لوی علمم دخوا مبللو سړی نه د ب ماې سکړی وه چې کوی کې به نست او پاس به شاگردانو به درس لیکلو د سره نه کتاب چاوه کل و نو کتابو بس د خپل حافظ نه لیاو اوغ کتاب چې کوم د کوی کې شاگردان و لیکی جلد دیر جل د کتاب دغه دییر جل او که دی هم زیات ته نه پوهږم خو دغبل کتاب د مسود مفسود ه ی واقعزیکر کړ او مفاوکله زلان هو و چې اوځلو معرففاو ل زلان هو په ی روانو. نو فرعاهم جلوسا علتی چه خلق ولدل چه ناستو او زکر از کاری کولو چوک لگ یاو قرآن وی یاو چوک لگ یایی کار که نو قالا اوی دیو مری فاروک رزلوان من ها اولای دا, دا خلق چوک دی چانو بپخته نکردی جمعت زی موارنا دا خلق چوک دی نو قیلا جواب ته تمیلاو شو چه همول متوکلون متوکلون یا خلیفه دا خوچه ده توکوان دي پله توک کړی د ماتې ناستې بس اعبات کوي او توکې پله دی نو مری فرو کې زن تهوي چې ليسسه هم متکون دا خو توکل والا ندی بل هم متاکلون کون بلکې دا خوراکان دي ډړي خلاصې دا خو توک مات ککی کی او الله اللهله کوه خوراک به مطالله می له دا خو ته به خلکو ما د خلکو په ډړي دی توکل کړ چې خلک بما ما دګوري چې د خوړ به زرگ دی اما به بندې خیال خو تا ناستې په شې نو مریفاروق چې بل هم هم المتوکلون دا خورا کېان ډوډي غوصه شو او ور غټوري جماعت نه وشړل تختې دي زنه به دې سکه نه نه او زه ځان ته رزق ګټه خلکو بخوراکونو میتماث کړي او و او به وی دې دا والله ما توکل کړي نو به مریفاروق زنه هو توکل تعریف باندې کړي خپل على اخباركم چې چه من هم المتو... من هم المتوکلون من يل متوکلون ایتاسو خبر کم چې توکل توکلیان څوک دي پالا من توکل کوي څوک دي نو کیلا قال نعم یا خليفته رسول الله ا غشاگرد یا چانه چې پوښتنه کوي واغور تووي چې یاد پیغمبر خليفه او بالکل بشکه راته وي چې څوک دي دا توکل چې پالا توکل کوي نبي امدغه من يل قل من يلقى حبته چې چوک ته تا, توکل کې پاله باندې چاغه دانا پزمه کوي او نتیجه پاله باندې فری دی توکل دار دا دا دی عمر فاروق زموږ دغه تعریف په مبسوط کې امام سرخسیسی کرکړی دی که د دې آیتونو لاندې علما لیکي و چې علم لوی دی او که حاج تاسو نه زه پوښتنه کوم علم لوی شې او که حج لوی شې علم لوی عبادت ته او که حج لوی عبادت دی علم علم لو عبادت د حج دخه زکه علم د الله صفت پرې مونږ نه ځان پوي کئ علم د الله صفت ده علم د حج نه لو عبادت ده نبي عليه السلام ته چې الله دعا خو درې څو توي چې دعا کوي پیغمبره چې رب زدنی علم یا لزیادت کې زماده پر علم زم ما غټم کې زیاتېږي چې انسان کې تقوا ډېره او انسان خواري ډېره کوي علم فسه نو علم لوی شهر په دیوځمانه په صورت نمل کې برابر شو غره صورت نمل شلم سپارا داوود عليه السلام او سليمان عليه السلام چوي چاوي د تیجی دوا کوي مو نمبر شپږ وشته پنځه وي شپږو نه نمبر پنځه لچپارس پنځه لسو غره د نو نسمی صفاره پاډسمه رکو ګورئ د نو نسمی صفاره پاډسمه رکو ولا قد اتینا داوود او دا سليمان <تصفح تصفح تصفح تصفح> وقتال او په دقیق سره ورکړ او مونږ داوود او سليمان داوود عليه السلام او سليمان عليه ته علم علم ورکړو په مې ورکړو وکال او ویلو دی دواړو پلا روزوي داوود عليه السلام او سليمان عليه الله له سوال کوو دو لاله کوله چا الحمد الله الله د خ د تووب سبتونه خاص اللهله دی الله زی غ ذااتله ف وال نه الله ک نه چې غوره کړړی په ډیرو باندې منې بعدې د خپلو بندې قانونه ال مومنین د مومنان نه پهشي غوره په علم باندې ینی هغوی په شکر تو د دسلام سلمان اسلام چې الله ډیر شکر دی چېمونږې په اعلم باندې په ډیررو خلکوونه غور کړړ په ډیرو مسلمانانونه دارنګې آدمه د اسلام ته فضیلت پتیشی میلاد فریق تو باندې د علم د وجنہ لکتور بکرہ اوله صفاره ایت نمبر وګورئ دیرش یو دیرش ایت نمبر یو دیرش او دو دیرش اوله صفاره وعلم ادم الاسماء او خدای الله آد... ادم علی السلام ته دلته د علم چې د فطرتي دی ښه خدل د مراد نه چې الله ورته درس وير استاس کوستاس څنګه درس وير کئ وعلم ادم الاسماء او خود ل ادم علیہ تا اثرات د اشیاء او کله ها د ضروری ضروری ته من تفصیل کړي وغوته اسنه زما ثم ارادههما بیا وړاندې کړ الله دا شیونه عل الملائکۃ عل الملائکۃ په ملائکوباندې چې د دې شیونو اثرات تشې دي لکه و بای و ته وړاندې کړی ته وړاندې کو فرختوله نور شوونه د دنیا هغې ته وړاندکه د فقال ویللی فریقو فقال ویللي الله بيونې خبردار دار کوي ما لره بیا اسمما ی اولا پهثرات تو د شوینو باندې چې داې انک تم سوده کې که چې تاسو ریختي ځکه فریق ات چې انسان م پیدا کوه اتاجفیها یوب دفی اوس کو دیما وونه تللی فسات ب کوي الله می پیدا کوهمونږ بعد کوک نهله ورتهوي چې تاسو چې چې انسان م پیدا کوه نو د دې شېنو اثرات ماته بیان کئ چې د وبوڅو اثر دی د خوراکونو اثر دی او نور شېنو به مت خدل نو قالو ویل فرېقته سبحانك پاکه یا الله لا علم لنا نشتر اپا موږ سره الا معلم تنا مگر هغه چې تام ته را راکړه ده یالا بس موږ مخنیو خبر انک موږ ته چې تاکم علم را ده په علم کې زمون د دې نشته چې د دې اثرات دي ان کان تل علیم الحکیم یقینا ته خاص پوی ذات او حکیم ذاته حکمتنا اے حکمت والا ذاته نو قال ولي الله يا ادم او ده فلما ادم ام به خبردار کړه فرښتې په سراتو دې شيونو باندې نو فلما په سر کله چې انباه هما خبردار کړه ادم عليه السلام د فرښتې به اسماءه هم پاسراتو دې شيونو باندې ادم عليه السلام یو استاد شو نو چې استادې شو والله یمخکو تویل ایتمردید ان تنور دیشکه چویس کولناله ملائکة سجدو او یاد کر چې وی منغه ملائکو تا سجداو کین نو سجدا تعظیمی سجداخه د عبادت سجدا نه ده لکه موږ چې موږ کوم سجدا کوو هغه سجدا مراد نه ده بلکې تعظیم سجدا دی د تعظیم وکي خوښ وي چې ادم ادم علی السلام تا فسجدو د تعظیم إلا إبليس مگر إبليس اونکړای إبليس و چې او د پز پویږي پوی خورته معنی زایما انا خیر من منه زغوال دنه خلقتنی من تین او خلقتو آ... آ... خلقتنی آ... خلقتو من من تین او خلقتنی من من نار دا رپدا کړی د خټینا او د رپدا کړی د ورنېما دغه تل عقل زایل شو چې کم انسان ځان د ډیر پوی وی کنه چې ډیر پوی ما په ځبارته پویګما د عقل الله ختم کیه د سړی زکه دا قبر کئ د شیطان چې ځان د ډیر پویو ویلې د کې کمکل شو څنګه کمکل شو د په دون په وینو چې د اور خده او کټه خده خټه خده کنه خټه کې فصل ام کیږي ګولانم کیږي میوېم کیږي خټه باندې کې نستیم شي او د خټه ډیر فایده دي لیکن د اور خو फायदा سره داره چې گرمي بده لکه نو نقصانات خډیر دي امدا خټه راواله اور په بندوي شي نو خټه د هر لحاظ نه خټه خده اور خنه ده ان خړه تا خړه ته نړیله خړه نو په دغه ډکه عقل کارونکو چې کله یو انسان ځان ته ډیر پوهه پوهه وی کیني ډیر پوههګه مو ډیر پوههګه مو او ځان دې روخ یار هر ځکه چې شی هر مسله باندې ځان پوهه غنی هر مسله ویرسی ورسي دغه د هرمسري خبر بخامه خا کوي که ته ساسه ترواچه نو پس ساسه باندې باندې پويږي که ته دين راواچه نو پدين باندې باندې پويږي که د دنیا کاروبار راواچه نو کاروبار باندې باندې پويږي هر څومره و بده خيار انسان دي لکن د کمکل خلک وي اس کومکل خلک تنګي دا خبر نه مړوي دا هرڅه کې کيني وس نيغ نيغ بكيږي خلک بیا په غاندي ورسته نو کومکل شي شيطان غوته ځان لوري پوي پوي نه وي او والله عالم نیم علم دی چې سړی وی چې والله علم الله پوي دی دا نیم علم دی خزانه او چې سړی وی چې زخه پويګم پارڅ باندې نو دا د شو د الله ستې ځان برابر کی پارته من خلا پويږي نو ته الله ستې ځان برابر چې پات پويګم نا علم غور ده د حجنا علم افضل عبادت ته په حديثو کې د علم ډیر برکات دي بیان شوې دي په قران کې اشاره شوې دي د علم طرف ته نو علم دي ځکه علم د الله صفات ده چې د الله صفاتي به هر څنله وشي نو په دې عددي آیات لاندې علما وې چې کله یو سره حج لذی نو الله وې حکم کوي چې ځان سره توشا او سفر خرچ وې سي نو چې یو سره علم لذی عبادت کوي زاسې دلته ولټي حساب ده دلته چې علم لذی دو زمنې د پلار یو ځوی چې د نالایک غونتی او بل ځویلغه نالایک چې زمونږ په ذهن کې د نالایکا تعریب د جوړ شوې ري چاغه په سکول کې اول نمبر درازي اغه په سکول کې چیرته شلم او درشم نمبر راځي موږ وې د نالایک ده هلاک د نالایک کې دوه تاریخونه لیکه د موږ او تاسو د شی هغه شوې ده دا نالایک نه دي او هغه چې اول نمبر راځي هغه رټمار وې د دا لایکه نه لایکه هغه بلته نبیړي خې پړل شو نه پویږي ادب په دې بل کېړي یوزل حاضر رشید نه لای خزي پښتنه وکړه و چې تاسو نه د هارون رشید یوزو او مامون رشید او بل زو او څبل رشید نومېدو نو دی هغه ورته وی دي آزاد خزي. زکوینځي مې و آزاد خځم و د آزاد خځي او توی چې زمام زوي چې ده اغه ته ډېر لیفت نه او دا غوینځي کوم زوي ده د غوینځي زوي رشید نومېدو اغه ته ډېر لیفت ورکه یان ډېر پتاګران ده نو هارو رشید او توی چې ستاز وې چې او دا غوینځي خځ زوي چې اغه رشید اغه خو خيار و څنګه د څنګه کی د شي زکه د خدا خځ خپلم ډېر غټ عالم و د هارو رشید خځه رابيان امیده غالب ډېر غټ عالم خځه او نیکه خځه نو یا رات څنګه زمما یو څنګه لایک کړئ او د غیټ څنګه لایک کړئ خو اوس به ټیسټ والم کنه هرنوشید وته وي ودواړو د غا کړ هرنوشید لیم د آزاد زوی لیم د وینج زوی لیم غا کړو دی پلاری نو د آزاد خزی زوی وي ا مسواک او تروباسلو چې ما هاذا د چ شهر نو د هغه ورته ویلې د آزاد خزی زوی جهازه مسواک نو خو مسواک ده و ما جمع د دې جمع بوت شي جما چې دا جما کې غنا دو مسواک ته شي ویل کیږي د دوی مساویک مسواکونه ساده جواب ورکونه حالکه مساویک پر ابي کې ګناون تویل کیږي نستا ګناونه دا معنی ورکوي او دا معنی ورکوي چې دو مسواکونه یذ کی دو معناګانی په تیری دي بیا ورته ویزا د ونج خازد ور وختو اغه وی ما هازه اغه وتوی هازه مسواک دخ مسواک دي وې ما جمع هازه د دې جمع تشه ده و هغه څنګه وي مساویک سوچو کوچ دی خو د پلار بيدبي دا دغه خو بل معنی در چې دستا ګنونه او د خو پلار دسی ویل لکه چې پلار لازم چې دستا ګنونه نو هغه وي ضد د دې جمع چې دستا د دا نیکیو ضد دي د نیکیو ځک چې شعر مساویک ګنونه نستا نو اخر چې وایي د سوچو او خيار دي زم د پلار ادب ادب وکړو او ربل زوی درتن دی مټرتی وشتون لاړو سوچ موشي و نکړو نو څوخه نه اخزي چا و زه پلو شو بس دا وينځز بیا خادم زه هم غواصه په ذهن کې نالایکهغه څوک چې سکول کې اول نمبر نراضی او چې اول نمبر نراضی هم وير ته مدرسې لشه هي پسې پس خوکا جنت لخوا بموزي مفتکه حالکه ځنه لاغه فرې خبر چې خپل هم لاټ شو کنه پلیر خوشاله اجازه به حافظ کړی دي مفتکه خدمات لبوزي حالکه بده نه پوي چې کوم حافظ خلق د نړۍ تبلیوي شي اغه حدیثو کې راځي اغه هغه حافظ دي چې په حلال او حرامه پوېږي د قران دا خورټره ته توتیا نه غونډه په حلال او حرام نه پوېږي چهلاتي شي د حرام چی شي نه اوګه د حدیث ته اوسګه بیا ان شاء الله میلممممم بیا بم کلرو يم ان شاء الله نو بهر حل بلار ودان الیکو مور لوی او دا لیک چې دا د ډاکټر شي یا بیا دا د انجنیر شي نو هغه ډاکټر ته خرچه مې ور کوي انګلند له مولي او په قرض خर्चा مرسه برابر ای نو سکول او د اوسیدو د ارسه او د غنالیک چی مدرسې لپاره د لوی ځا علامه توکل وکړه الله لوی ځا ته توکل علی الله او زوځه چې مدرسه کې ګرځي ما خام ټیم کې په هغه باندې کورونه باندې وضی پرا کوي خو دې مو بخا وضی پرا کوي هغه په وضی پوره شي او دا بل چیرې په په خرچو شي نو یو سړی په سوال باندې د ما نه په سوال عادت شي هغه سبا ترکم علمی تاسو او سره کوم عالم شی بیا بیا مال لپاره د خلکو عزت نه لټوي به مال لپاره د خلکو ایمان نه ختمي خامخابه ختمي زمونږ په اسلام کې پخوانی علماو متقدمینو علماو او داغنه وروسته علما یو په احناف کې هغه عالم فتوا نکبل دله چې دا کوم عالم سرب د کسب نوم نو لیکل شوی چې ځانسبه د کسب نوم نو لیکل دغه فتوا نکبل دله په احناف کې پوځو په دې وجه مانوګره ده هر عالم سره دا قسب وکړي دي شمس الائمه حلواي د یو عالم ترشه وده دا د حلوا خر سواله امام ابو بکر جساس جساس ویل کې چې نه کار کوله چې نه کار کولو امام غزالي امام غزالي خپل نوم غزالي نه دي غزالي خو جولاله وی زمون په نظم نه جولاده سپک سړی لیکن امام غزالي جوله جامي جوړول په کور کې لیکن امام غزالي ده خپل کسب ځان سړي کلو خپل کسب ځان سړي کلو فخر غنلو پښه حلوي څه مخوي دا حلوي ده موږ د سپګورو کنا لکن اغه ځان څه حلوي کلو حلوا خرڅول سبي او د گرمينه باد بچي بی ده بیا درس تدریس کولو پښه نو الم لاچ ليغي نو بیا علامه توکل وکاو او چې دنیا لريغي نو بیا تل چې خرڅنه خرچا ورکی پکرځو تر دا چا وتعلم شی بیا حدیث کراځي څوک چې سوال کوي نو وجوهن عزمن نو مخبه اډو کوي د قیامت پر روز باندې ليس علیه لحم باغ به غوخ نه ای مخبه تش اډو کوي څوک چې سوال کوي خوښوي دا رنګ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله له مونږه د لوی پیر وې دا چې كلا علم د پارا مور لګلو نو په واسکٹ کې اوس اشرفي وتاو غندله نو لارکه دا کوونو حمله وکړه دا کوه توی تاسو ته چشت د غریب ونمخاره دو او الکمو کو. او دو آو دا کووی چې د سروڅی مرده تالاشي نکو یو را کوبل راغاو او تاسو ته چشتره په دې واسکټ کې می اشرفي مور راته غندې دي اغه دا کو حیران شو چې دا خدا پټولې شو خاره دی لیکړي وای ما لم مور ویلو چې دروغ بنوي داګه دا کو من دومره اثر کو دي خبره چا غون دا کوان چې توبه ویستل ارڅل خپل مال ویر کو غون دا کوان چې ا نه کان خلک او ورزدل ته خلکو په علمونو کې به په خلوک دغه سي اثرو ولی اثرو چې خپل امام مالک رحمته الله عليه علم د پاره دلته و وسره نه وي نو د خپل کور خپل کور کې وکټه وا هغه کوټه ورزوله اې کې چې کومه وسپني مسپني لرګي مرګي واغه خرج کړه او هغه خرچه زانس برابر کړو لاړو علم د پاره خرچه کوي علم د پاره نو هغه په دې وجوانی هغه علما درانده علما وو مننه موننه په پدرو پدرو الفاظ یادو امام مالک رحمه رحمه الله الله دې په رحمته نوړي نو می سپک نو شو غستله ولی چې علم سپک نو غناله نن سبا علم سپک شو علم علما چې دي سوالونو شروع کړه یره قلم نشتره کمبل نشتره یخن روانه ده اور نشتره اوریج نشتره او فتوکړه ده چې عالم سره بغټه نه کوي فتوې کړه کتابونو کې د انصاب خبره خود ته داد اوس چا علم ما ګټ نه کوي زکه کا علم غډو کې دین بپات شي به به دین څوک یې پوښه او امام ابو هرره ابو هرره رضی الله وانو صحابي دي هغه ویزه به کله کله دلوګي د الله سو ما به وشبه خلکو به زما خپي ولاسونه ماگل چې دمانه میرګي دي خو ما خلکو ته نو چې زوګه میرګي میرګی نشته زوګه یې ما وې زکه ما به دا سوال کړه شي هغه وشو... نو سوال کول انتهای نه وا... او به د عالم وانت شخص د پاره چې هغه د دین د دین د پیغمبران وارث وارستا... هغه د پاره خو سوال انتهای نه راوه وا... کړل कارا... ته بیا عامیان جنگي کې در سره منګه آ... منګه په دې خبرو باندې شمول یانو په دې ټکی باندې چې موږ ته یو خپل غټه کوو په دې موږ باندې شو فتوی کړو دا وره آ... د دین ختمولو کوشش کوي دا کوي پوېږي چې به بغیر پیسو خودو کار نه کوي نو چې بغیر پیسو کارونه کوي کی... نو کاري بیا چاله کې رات څوخی نو خلق بجايله پادشي بیل مو پادشي قران متص بيان کي نو ابو هريره رضي الله وان هووي چې ما د روټي د پاره ما شار نه وي چې زوږه ما چې د سينه چوکره مړوډي وخر د سوال کيراني شي امام ابو حنيفه رحمته الله له هغه فتوا ده هغه وي چې کلو طاعتن هر یو هغه امر امر چې يختص بهل مسلم چې په یو مسلمان باندې فرض وي حرام پاغي جزت غ سر حران دي دوزی ک بیا اف نهوي ځان مډیر مخې مخې حپپ په دغې کې بیافی نهوي داغې ک بیا خدای خبري شي یودی بیا یودیانو چ کول یودیانو بهله پهین پیسې اخستې که نهغستې نو الله ته تون را چې والله تتر بیا ې سمن کله نو بیا دا ټ ک یهودی شي بیا بیا و نا ووي دا خو یهودیانو دا یتونو د مونږ د خوون دي یودیانو پهدينین منه پیسې اخستې نوله هغوی په هغوی زجر ورکو چې بمزامن په دین باندې ګټه مکوو نو ته زجر نشته ره نو او توشه وسې خرچا وسې فین خیره زادت تقوا پسې کینن غره توشه هغه تقوا ده تقوا نو علماء وی تقوایین سوال نکول د غره توشه ده چیلت لاړ چې سوال نکې شیخو قران رحمت علی معنا کوي وتزودو جهاز نکلو واپس راځي دا ول معنا خو چې د حج لذې معنا شو کاند ځر خرچه او په ځمن کې منغو وی چې حاج لذین خرچه بوړي چې علم لازم خرڅ ځان سره وې سوال مکا والته خپل خرچه خپل هغه کوه یا کسب کوالته او شیخ القران رحمت الله علی دوه معنا کوي وتزود او تو شوي سي دا چې کړه کوړه راځي حجنه فإنا خير الزاد التقوى پس کینن غره تو شتقوا دا نو خلک ځان سره کجوري راوړي یا بزمزم راوړي چوک چې یو ش راوړي چوبل ش راوړي چوک سرزر سپینزر راوړي خپل خوځ مزل بچو لیکن چې قرآن وی ورا اغه چې دا توشا چې اغيز نه راوړي اغه تقوا دا تقوا عباس رضی الله و ابن عباس رضی کې اغه معنا کوي د تقوا چې الذين يتكون شرکه وي عملونه بتعته سې راي چې پیغه ستا فرمیللي دي چې توادار ه هغهوب د چې شرک نهظان ساې او د پیغمبر په طررییک عمل کوي نوقرران وي چې د حاج نه کله راضي کورته د ځان سره تکووا را وړه د شرق رد ځان سره را او د سونهتو ته غ ځان سره را وړه مطلب ته چې کله اج دلاړې لب بیک د ویللی چې لب بیک الله لا شیکه کل لب بیک دا نیت ځان سرهکه چې زه به درګاله ل بیک نو یم مصرف د الله درګاله لب بلی دی. زه بل درګاله ل بیک نه چې یا پیې بابا د او یا ل ه ل ب نه د بل درګالهله بیک م یو الله درګاله ب کو دا رنګې توفتې وکو د درگانه د بل درګه توفونه م کوه او چې کل د کبرونونه توافونه ک او کله د وونونه توفونه کې او کله د بوتانو توفونه کې د بل درګه توف ب کوه دا توهید ووره توهید دلته. دا رنګې التهې حجر ود مچ کو ګه د کله حجر اسودغ د مچه د نوررو د درګونو ځان پې مګه. ته سر ځان سره راوړا چې ما د الله تعالی په بیت الله کې ترتاله حجره اسود هغه مخ کول کړی دا نور درغاونو ته کې بزنه کولم او نه بزنه پرې مګم قبرونه باندې مچ کوم د نور درغاونو هوښه دا رنګ آب زمزم دلته وسکل او هغه ځان سر راوړم د نور درغاونو مالګي او د نور درغاونو اوبو هغه برکتي چې د کې برکات دی او د کې شفاده او دا دی وغدي یو د الله په درگاه کې د آب زمزم کې شفاده پوښمه دارانګي الته دي د پیغمبر سنتو قتل کبرونه ديو قتل کنه له صحابهو په هغه کې جنت البقيه کې څرنګه کبرونه دي ګمبتونه پښته خړ کبرونه دي ساده وړو کې یو لیشت اک پري ګوګل کې ورکه جنت البقيه تاسو ته راشي اک سونه په ته داس وګرا چې د پیغمبر سنت داری چې کبر په خول نشته په اسلام کې خبر بخاور سره خاوري داس سنت دان د تقوازان سره راوړه پوښمه آل تخلق چې د پیغمبر کبر رسېج دي نقي آل تخلق چې د پیغمبر د جنگلو پوس ځاونا نمږي آل تخلق د پیغمبر د جنگلي نمچي کوي پوښمه دلته وېرا شي وېرا او بیان دي هغه دا شونه نمنوي په دې نه پويږي چې دا خو چېرته دا د بیتته مشرک راځي چې کله ځان سره رازي توحید ځان سره راوړه چې ما اوسف نور درگاونو ته حاضرین لګولې لګولې ځوب بل درګاله به حاضرې ونه لګوم بغير د علاه درګانه د نور درگاونو شزونه مې برکتی غنل بیا غ ونه غړم ما د نور درگاونو ته کول ځوب بیا د نور درگاونو ته ما د نور تیګي مچ کولې ځوب بیا د نور تیګي مچ نه تهزهدو او خرچې ځان سره فی نه خیرره زا د غوره تو غوره خرچه او تغ ده چې توه ځان سره را د حاجه و خر ایسا اگر به مکره چوب آید هنوس خرباشب و که ایسه خر لاړ چې مکیله او تواپونه واپونه وکي مثال خبره دا مثال دغ به حجي خر صب شي ل کېږ که نه مشرک مشریک لاړشي حجله اقیده خراب ده بدتی یو اجله لاړی تاوشه ته پهونه د وکړه ته ح진 شوې ته اسه لاړی راغې خو ژاغه ابو جهل دو په 900 نه کړی دي لکه هغه اجي سي ابن ده وله اجي سي ابن ده چا کې ده خراب او وتقونی او معنی وريګي او یا اولی الباب او اکل مند او کاکل درکی معنی ودارش او شرف مقوا بدات مقوا الحج جو اشور معلومات ده حج میشت معلومی دي فمنفرض فهینا پښتا چه فرض کړو په ځان باندې فهینا په دې میشتو کې الحج حج نو فلا رفسه نو نوي د جما خبره ولا فسوقه او نو نوي د حکم د ماتولو د الله خبره اند الله د حکم د ماتولو خبره بنې ولا جداله او نو نوي د جنگ خبره زقدرته د لاچدا د لا نفیدا او دلته نه هی په معنا مند راوړی دا نو کړه چیلہ په معنا نه نه راشي नो दैट दैट ताकीत ताकीत कर देरा فدی وجم معنا وکړه چلا فسوکا نوی خبره د الله د حکم ماته ولو ولا جک ریک تاکید ده کنه چ کول خو پرګه د خبره بهم نکې ولا جداله زکل لا فما نهی را غری عدالت ولا جداله او نوی خبره د جنگ جگړه فل حج په حاجکه و ما تفعلوا او هغه چوکې تاسو من خیرن سنیکی یعلم الله نو په دې پاره باندې الله وتزودو او تو شويسې سفر خرچ وېسې فین خیر زاد التقوه پسیکن غوړه توشا هغه تقوا ده دیز نیزان سر تقواه ویسی او آغیز نیزان سر تقواه راوڑی توحید راوڑی او د شرک رد راوڑی او د سونت و آغر راوڑی و تقونی یا اولی الالباب او ویر ایگ زمانه او اقل